Стало раз мені соромно без границь. Обличчя мені горіло, як сковорідка з омлетом. Блиснула думка. Дурний сліпак, як міг прогавити? Вона ж правдива душа. Придивився. Обличчя сподобалось надзвичайно. Якась незаймана дівоча чистість і колір пришерхлих губ, непідкрашених, свіжий, а очі глибочезні, з прозорістю. Покорила. Став я другим Веньяміном з нею. Тепер неї в пожежу чи потоп. Колись тобі заздрив, красуню маєш. Тепер спокійний. Будем жити. Вчимся в зінки. Пізно мій сад засох, огнем пішов, а зарівняє сніг. Чи кожен міг бути призначений кожній? Вибір існує, як групи крови. Думаю, твоя доля не тут. Годі мучитись». Клінери весь час привозять вантаж і спалюють, зриваються вибухи. В мені теж причина, згірчується Олег. Із серця занедбаного треба такими вагонетками вивозити мотлох, палити вадський прірві. Я був глухий душею до душі поряд. І дійшла. Таїса з чутливих особистостей. Їм потрібно щокроку найбільша уважність. Навіть культ їх краси мусів служити. Доповнив Вен'ямін Боявся фальші тепер безліч її В кожному з нас Недавно в знайомих був при телефонних розмовах гостя З приятелькою Цілує руці Ласкава пані А потім звертаючись до своєї жінки Збоку прикрив рукою телефон І губи відвів Щоб приховати мову А мені слухом музиканта чути Як він прошепотів Ідіотка паршива Я берівшись того з того збіднив життя Таїсі бракувало догляду, як квітців посуху суху, струмків з поливальника. Ну що там, час страшний з диявольщиною. Чи можна крутитись тільки в сметанці життя? Але від фасаду такого часу я замкнувся. Мав тільки одну скоринку, серця для неї. Тут мій злочин. В любові або все серце, або прощайся. Винен я. «Розбито корабель, біда вам обом!» Черговий спалювач показав їм на свій ручний годинник і подав знак, ніби ложкою набирає до рота, пора обідати. На протилежних сходах, зразу за дверима, бетонна площинка в сірому кольорі, а далі проти неї вікно. Олег, нема сьогодні механіка-водопровідника». Ревнивець, який підглядає за молодою жінкою крізь шибку Чи не щебече вона в дворі з любовником Своя теорія, мовляв Жінки слабі характерами треба пильнувати На 90% застережна Акт тактика виправдана Щоб я так стежив за Таїсою Розрив кращий Подрімаю Тут на перерві нема перехожих Простила і газету на бетоні під голову згорнутий рушник, і привиджується йому сутінь. Сиросива мряка, пливучи розділилась, коли знову цвіркунчик почав дущати і збільшився, як будинок, і на голові різ золотий вінок в діамантах. Весь вигляд набрав горючого обрису. Видно, стоїть потвір біля башти, в ній повну вогню, звідти людські зойки і дим крізь вікна. Самогубець окривавлений встає з біля віконних град і сходить тінистими ступенями до башти. Там цвіркун схопив і, вкинувши в двері, замкнув. Звідти ревнам мить вирвався крізь дим і простяглись руки. До дитяти напроти, а там на східці білі з протилежної сторони і воно ними, само трішки з бинтами на грудях поволі переходить в зелену дугу. Раптом шелест Свіркун підкрадається, блискаючи вінковими окрасами, Олег рвонувся кричати пріч і прокинувся. Сам. Моторошний почастий втішний сон. Чогось голова, мов камінна, протяг по-під дверима простудний, я ж був пропотів, коли б не захворіти. Час до праці. Самооборона недужого. Дома в дрібній кімнаті Олег одягнений відпочиває, півсидя, півлежачи, обпершись об високо підняту подушку, прибильці ліжка і трохи прикрившись ковдрою.